Alhamdulillahi Rabbil alamin Salatu wa salamu ala rasoola muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa men tabi ahum bi ihsan ila yumidin Allah njallahu ala Fala nerojme dhe vetem pere dindim dhe fuale karkojme Dhe salaf dhazet Dhe bëkimet allahu të qofrin me muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Bi familit të shokët Dhe të gjithatat që indyekin kët ruk dhëndid në fun të kësaj bote Të nërruhëzën dhe të të të të të të të të të të të të të t përmendur vdekin e Ebu Talibit si një prej sprove të radhës që u godit më të pegamberi sallallahu aleyhi sallam dhe se pa dushim humbje e Ebu Talibit nuk ishte e letë për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam ajo që bënd të dhe madhë fështirë këtë humbje ishte se Ebu Talibit i mbyllë i sytë Dolin nga kjo dunja Por nuk besajnë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Dhe kemi përmendur disa prej Dobive Dhe mësimeve që i marim nga Kjo së prov Për pegamberin aleyhi salluzumën nga kjo gjarja Nuk ke përmendur se Udhëzimi është në dorë në lojën lewale Dhe se Allahute Barak Otale dinë më mirë Se si që farë ka në brendit e njerëzve Në i mund të gjykojmë me anë në jashtme Dhe në basë se kësa i mund të do stë uh, gjykojmë me dhëmshmëri, me ndihmë dikush në bash të jashtë ose ti. Por Zoti xher lavelën të branshëm. Ata përderisa Abu Talib nuk ishte i gatshëm që Gabrieli a ti për hir të Allahut të besonte, mirë po Hamande që tha një fjalë për hatër të pejgamberit Alaysat olsun, Zoti xher lavelë për këtë hatër nuk e nuk e pranoi, jashtë nuk ishte, nuk ishte që buronte nga zamra pejgamberit nga zamra e tij Abu Talibit dhe fatke cështë doli nga këtë dunja, por doli si, doli si i dhujtarët e tjerë, dhe jo si pasua si Mohamedi Talehi, salatu osra. dhe salam. Dhe dobi tira që kemë përmenë një dhe me këtë në gjarë dhe kemë e thënë se në kuadrë të këti viti që është qua të redhe viti i piklime dhe i mërzis pas dy muajve apo një muaj e gjysë përës nga disa transmitime, vdes edhe një nga përkrasët e tjerë të mbydhë të pejgamberit alayhi sallatu wasallam vdes xhadija radhiyallahu taala anha ne do mëson se shikojm rjedhën e vdekjeve të të afër me pejgamberit alayhi sallatu wasallam do shohim se kënuq është vdekja e parë për të as e fundit që i kanë dhënë rreth nëngusht pejgamberit alayhi sallatu wasallam për li mësoni se kemi përmend atë se i ka vdek baba e ndë palindur, pasta i ka vdek nëna, duke lënë me dëvërtet pa prënd, pa asë njërin pëjtyne, pasta i ka vdek edhe gjushit i, dhe tëtë një prej atyre që e ka, e ka e, rrit dhe e ka duku pe gamberin Alehi Sratu Osram, pasta edhe i ka vdek edhe djemt pe gamberin Alehi Sratu Osram, si kurse Kasimi, dhe e, dhe tëtë të tjerat pastaj i ka vdeq vajzat Ruqija dhe unë u kultuojmë që kanë qenë ë uh, të martuara me Osman radhiyallahu ta'ala anhu dhe i ka vdeq dốtot edhe vajza e ebu Talib e tash për vdesat e gruaja e tij Hadijja radhiyallahu ta'ala në këtë rradë apsedrënditje do të, të dhe, ajajti, talibi, ti, Khadija, anha, nuk janë kështot do të kan vdeq disa më herë disa më vonë O po për flasë në dhe të të uh, zhvillimin si sprovë që i kam vdek shumë nga të afrmet dhe shumë nga të dashët për egamberit Alehi Salatu Veseran dhe pa dushim se në këtë sprovë që i kam dodhë me këto vdekje ka shumë dobi dhe ka shumësime një nga ato është se pa dushim dhimbja të, dhe kjo është regull dhimbja e bë njërin më të mëshërshëm. Njëri u që nuk spravuat dhe nuk, nuk përretën dhimbje, veçerisht me humbjene të dashëve ti, është më i pa mëshërshëm dhe është më i pa vëmendëshëm daj dhimbjeve të të tjerva. E pa po njëri për shambullë, kur nuk ka ndë një sprovë, më vështirë e kuptën sprovën e dikuitetën. Mirë po, kur ti vdes dikush, ka njërë që nuk e kanë ditë dherë dhe gjamië Dere sa so nuk e ka vdek dikosh. Nuk e ka dik dherë namazit edhe cejtje dere sa so nuk e ka vdek dikosh. Ose kanë qenë do shta uh, në atë kramje te prume, ma gjithë do shta dhe arogance, mi po vdekja të afrme, u a ka ullë kokën atë. Kjo nuk do të se pe kamës nuk ka pas në ullë e kokën. Mi po ka pas në ullë që do të të, të fortë tek ai apo apo po të rritet në zemrë ti në mëst të madhe mshirën ndaj të tjerëve, nga se pikërisht çka Allah e ka cilsuar, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar për të dhe të pashtyesh mshirë për botat. E kjo mshirë për të manifestuar dhe për të kultivuar në zemrën sa duhet, pa dyshim se një prej faktorëve ka qenë edhe humbia të dashurve, ku tashmë përgjithmonë ka qenë edhe edhe më i dhëmshëm, edhe edhe më i vështirë për të për të të gjithat s'pako këtu e njësa prej urtive që i ka përmen njësa prej djetarve që ka në fund lidhë me këtë qeshtje. E dyta që duha të përmeni është se në kuadrë të, të gjitha këtime vdekjeve, dhe që nuk janë të leta për të prendrit e gjyshi si si kujdjestari ti, pasaj fëmijet, pasaj të, të agja e kështëmërat e ta është në fund gruja e ti, khadigja, pa dushim se goditja më erant që ka përtu dhe më e fështira ka qenë vdekja gruja si ti. Khadija radiallahu ta'ala anha Ma dje, pejgamberi së asë miniratës ka thënë Nuk më ka kompenzu Allah humbin e Khadijjis më apëton pas I ka pasë pasë e gra tjera, është martu me tjera Mirë po, kompenzimin më atyqen s'ka ndodhë më asë një hera apëton Aq e ka përjetu pejgamberi së më pështirë Dhe aq ka qenë zbrastirë për tësa që nuk është mbush e s'pensirë më asë një hera Nuk është kompenzu më asë një hera humbje e Khadij Këndaj, për pegamës nuk ka qenë shumë e fështirë dhe këdikë e khadizë dhe humbja dhe ndarjen nga jetë e kësë e gruaje, medrët besnike kësë e gruaje të rallë pëj grave që shkelin një fëtyrë në tokës, mas të ndështëta nuk ka ardhë më khadigje dhe nuk do të vjenë më khadigje dhe ndinë në gjykimit të përpëmë. Dhe kjo ka arsye të veta, nuk është ashtu e pa arsyshme, dhe dhe t'i përmend njësa prej arsure pëse ka qenë ka që i lidhë me të pejambiri Alehi Sratusovën. Mirë po prej ursive dhe mësive që i marmë në këtë njëjarët e në nërënërse kemë përmend e tje në këllëm në se si kujtohet të kë ursit se pëse i dërguar i Alehi Sratusovën nuk pa të prindë. Pas të e viti që dhe gjyshë kështë më radhë për të reguar se kujtestari ti dhe për krahasi ti kryesor është Allahu xhalla xhala luha. Edhe kështu ka ndodhur me të tjerë, e kjo për krah Botalibi. Mirë po për treguar se edhe kjo për krahi është e kufizuar. Edhe kjo për krahi e ka një afat. Ndërsa ai që të përkron vazhdimsi dhe asnjë nuk e praktikon është Allahu xhalla xhala luha. Por edhe vdekje atij si e ka këtë mesazh. Nga se sigurisht e ka e ka kultiua dhe ma tepër dhe më shmërin dhe më shiren umbje e Khadijqës pa dushim se edhe ka pregadit pe i gamberin alinjës asë në përskohet e më të tjeshma po vinë sprovate tjera e ndërtimit të shtetit e balavacimit me tjera sprova ndaj është dashtë një mbështetje me e madhe në Zotin Gjelle Gjelalu dhe një shkputje me e madhe nga faktoret e tokës për ndaj në moment nështë ta më të vështira Që ka kalu e, gamberi, sasem, e ka qaluar përgambërisason e ka marr Allahu që e qaluar. Dhe nganjëre, ndonjëri e disprova ti s'me thon unë nuk po them mos më ndodh, po ti s'me ndodh mbas një vite ose s'po ku mos kishmë ndodh se tash se jam në situatë vështirë apo nganjë ndos tani si s'provë për ballojm, por kishën posov që në aspektin kalendarek më ndodh në një situatë tjetër. Jo bash tash, jo, i kam dua angazhime ose tash e kam një sprovë por Allahu xhennaude must nese kur at dërgon as provave. Prandaj në në vështësitë e ballafaqimit me qorejtë Mekës, në sprovat e, e, e refuzimit e ka marr Allahu xhennaude lakadin. Apo bash atë kur doshta ti mendon se më shumë të ke nevojë e merr Allahu xhennaude wala një përkras që ti doshta të mbështetë, po të afuxojë un mbështetjen Zotun xhennaude wala dhe për tu lidh vetëm me Allahun te bareke te bareke te ala. Jo çka si problemi ka pas pejgamberi sa salam. E po vallai është mirë. Po, andaj ka pasni përkso këso lloj trajnimesh dhe ka pasni përkso ë intervenimeve edukative, më shumë që më më më drejt me kuptuar që përmes tyre të edukuar të përgatiten të formohet edhe më tepër dhe të përgatitet edhe më tepër për të ballavuar me sprovat e rrodës. Ndërsa të dërozohet së përket Khalid Radi Allahu Taala na Më drejt ka shën ngrua çuditshmën. Do të thotë, sikur se ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, janë plotsua nga burrave shumë. Do të qe formoi tamë institut ka pas nga burra, më sa nga grat më pak. Dhe nga ato që ka përmendur se si janë plotsua pei grave është Hadijja radiallahu ta'ala anha. Të nderoz është e çuditshme të rua si e ka trajtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshum se kur po e përmendim këtë grua Nuk do të të që është e pa mund shme të arrijet Por s'paku mirë është që Atë qëfar aje bëri Menqyria dhe pjekuria që aje të regoj si grua është mirë që ne të marim simpe i saj S'paku të marim një hisen nga kërrua Nëse Khadija radiallahu ta'alana Të kefund është nëna jon është nëna e besimtarve Si kur që e përmendë Allah Gjellever në Kuran së grat e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem janë natë bashumtur. Prandaj, nëse njeriu në aspektin biologjik ka prindë nga se lind dhe vjen nga mos ekzistencë në ekzistencë materiale apo edhe fizike, patyshim se lindja duke duke u u ndriçuar me feni Allah Allahu xhënahu teuala, dalja nga errësira në dritë është një lindje tjetër. Ëndër njeriu kur kur kur vesh me besim ozon në rrugën e drejtë ky që të drejtin e Zot Oxhallahu Xhalaluhu ka lënë nga errësira në dritë dhe kjo është lindje madje kjo është lindje më e rëndësishme për se lindja biologjike dhe liria fizike që bën kur dëlni në kësaj bote tonë prandaj nëse kemi prind biologjik që na ka sjellë këtë botë me lënë Oxhallahu Xhalaluhu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është një lloj babë po jo biologjik po një një një një lloj prindi i yonë që li, ka mësonuallahu Xhalaluhu që përmes tij të dalë në në dritën e shpëtimit për mes fjallëve për mes uzimeve të ti e në që fse aj mund tjetë prindion këtë kuptim pa dëshim se gratë të ti janë në tona dhe kjo është një kuptim i rëzim që duhet me pasë parasysh se nëtë e besimtarve janë gratë e pejgamberit s.a. rëndaj është mirë që fmijetë të marë një qka nga nuna tyne të përfiton një qka nga nuna tyne të t'injajnë një qka në nëse tyne Por jo një pomje, nga çfarë thash, në aspektin biologjik s'kim lidhën me ta. Por në sjellje, në edukat, në mençuri, në pjekuri duhet të ngjash nënave tona, që kanë qenë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e veçanërisht Hadijes radhiyallahu ta'ala anha. Kur pejgamberi ishte në vazor vetmuhej që për maan vetmin e tij dhe vetmuaj kohë të gjatë, do të ndodhte që kohë të gjatë most me zbrit nga shpella, nga shpella Hira. Kur të gjat më ndaj. Madje di sa për historianë vënë se kjo ë do të thotë periudh ka zgjat, ndoshta mbi 1 mujë ditë, ka ndodhur 2 mujë ditë me mbeti i vetmuar në shpellë duke medituar, duke analizuar, duke u vetmuar, duke u izoluar, duke mos vrit der në 2 mujë ditë. Por është gjatë naftë. E pa dysh se ka pas nevojë për furnizim dhe kam se katër se Ajo i ia përgatitë ushqimin, eteshat, e pijen, e ujin, ishte kush? Për kish Hadijja radhiyallahu ta'ala anha. Ku rën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ku rën te? Në shpellën e Hira. Kush ka pasurrasin? Allahu na mëso gjithë me shku me pa në shpella e Hirasht, me vetë në shpellën e Fshil Mundjit. Naltorr. Me shku pesë poshësh kjo naltorr. Edhe me ungjitur Fshil Mundjit, nuk ka rënë te Mundjit në Hira. E atia vetëm ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kër vëtmu e pejgamberi S.A.S. ishte në kufit të 20 viteve, po, i ka pasë afer 40 jetë. Nëse mas të taj i kamen e në shpil duke në edhe i ka është shpallja. Të më honë 38, 39, 40 jetë, këtu ka qërë. Së taj ka pasë Khadija. Po, të thotë, që më basëm të smetimeve dalime së Khadijisë, rrëdhjallahu, anëna, dhe pejgamberi më ka qenë 50 jetë, ka ardhë më pakë, po, mas shumë të i sërenë këtë, këtë verëzion e përmendën, kur ka pason 25, ai ka pas 40. E kur ka bu këtu 40, ai ka pas pas 50, 50 apo. Pas 50-50, gruu 50-50 vjecare, nuk është moshëlet apo nuk është moshë e re kjo, me unjit kodrave, me ushim grup pasonike, gruu me fisnike, gruu domthonjë me autoritet me i shërbi burrit saj deri në këtë mos Më shkumë me qur'ximën, më shkumë me qur'pien. Shku dhe asnjëherë mos më vet, asnjëherë mos më thon, mos u bë pak tëpër për rënë pa gat në shtëpis. Kur xhimir kuptimet e xhi respekti, është ajo që ka bëth më dhe ka digjë në xhallah taala anha. Për saojtë ndërrozur po vien shpolja. Po vien pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka digjë dhe po zë miluni, më mbshtellni, më mbulën se kam ethe. Nuk po i thotë Ai shkaq ka gjetë, nuk vëm panik siç ne kemi thënë, apo nuk po nuk nuk po nuk po është çështë më tepër. Po kanë me ambulu, po ambulant. Nuk për po, këtë çka ndodhi, çka ka, po për të që ai më mor vetë me fol vetë. Nga sa më e pyet, do të i bën garkies. Shkoj sërish me Kaçin. Ka, ka di si më u gjend. Mënda vetë shumë e çka gjetë, çka ki, duke të du mënimu i rënduim nga një diku të më tepër apo. Pastaj peqem me sa më shkëndil pas një kohë dhe ka thënë, kam padë çka sot shumë të frikshme ja gati thonë. Sot dishka vet ka filluar me folë. E tash pasi i gaçum hadia si ka thon, për shembull, e çka ka ajo, e çysh ka ajo që ka thon në shtë. Ty Allah nuk të porshon korrota. Subhanallahu. Don spo i detale. As po të shikoj kon, as dish ko kon, nuk e di, thon me vetën, më, më ka dhuzdi, më ka dhuzh çka ashta, po. Mir po. Ka qalu mënder në kushllëm. Ka qalu mënder për krahje i ka thon, ty Allah kur nuk të porshon korrota. Azien do nur, valla kem me më më nuk e nuk është e thjeshtë Allahu. Domethën, ë, ajo që po ndodh me pejgamberin sa nuk po ndodh kërkuim në fytyrën e tokës. Hiç askujt. Me thon kësh unë, edhe filoni e pam një për shembull atë. Kushu, vetë. Pastaj skani ata kur për këso punë. Ata s'kan diç çka është pallja. As s'kan diç çka është pejgamberi, ata s'kan di të, të punë u fotho diçka që kur s'kam dëgju. Mbes po ku më thon, mos të ka dog. Një herë blen spaq pap. As një herë apo. I ka thon, ti Allah kur nuk poshton. Çkaç fort besueshmëri Allah. Çfarë mirkuptimi, çfarë përkraje, që s'ka cinë lehtë. Plus së saj, Hadijja radhiyallahu taala ne ka thon pejgamberin, "M'ka besu kur askush më s'um ka besuar." Pastaj ka thon, "M'ka përkra me këç që ka pasur." A dija që s'ka pasur? nuk ka qenë trektare madhe, nuk ka qenë pasanike, krej që ka ka pasë nevoj, pega me sëmë, ketë e ka të rëzohën, kurë si ka thonë më sërbo shumëra, dhe dhe dhe e kalon shtëpinë e saj, ratinë e saj, komoditën e saj, gjitha e kalon, ku ka shku? Ka shku në, në atë lëgjinin e butalibit, është mshelë duke ongër gjitha, e duke duke vujtë, tre vite më ratë, për shka? Për burën e sajtë, kako dozi ai ai ai marrve shja bashortore apo që me vërtet jap kuptimit kur kanë kimir kuptimi bashkëpas vitin kët masata ashaft kesht nëse burri ka lënë sprova pak kanë ndodhur me radh pak niveli apo i tjurave pak me radh ekonomik në mënyrën që dei kur mua që s'mund në mua tek shumë pas këtë që ata ndërsa pa dëshirë po erënon burrin atë erënon gazet Ajësh kujdesu rrimë pru, de kujse se po për men gruaja ose fëmia diçka që ka pado dikon në kësaj komundsi, kjo është shumë e vërtet për një burrë ato. Me këtë ka qenë mëshëm. Kur si ka thonë, "Qish u bë shumë, qish azi nuk e di, pse s'po për asnjëherë nuk u ka përzi korn misionet i, vetë e ka zirë, ane i sratu, sratu. për krah para zerr pejgamberin alayhis salaatu salaatu. Për këtë ka thonë pejgamberi, "Nuk ma ka zënësu Allahu më asnjëherë me askënd natijën." Kësaj ka, ka qenë më drejsh shumë më me mençur ka qenë shumë e pjekur, ka qenë grua cila do të tëtë jo që është shemën për gratë, po është shemën për shumë burra, ma një për, për gjithë burra dhe në kiamet, se qka do të tëtë besnikënia, qka do të tëtë në dërshmëria, qka do tëtë lealiteti, qka do tëtë mirëkuptimi, e shumë virërri të tjetë që i kështë e Khadija radiallahu ta'ala ta anëhatër. Gjërështër të më ndërënëzër, me Pardhën me gratë të tjera, me asnjë nga gratë as ka pasur fëmijë. Përshë me kët Khadijën ka pasur. Fmi përsëri se me njërën ka pasur Ibrahimin, pa ai ka vdekur, mirë po fëmi me kuptimin e Fiorës, po edhe çikën jetu ka qenë me Khadijën radhiyallahu ta'alaha. Prandaj gjitha këto kuptime, gjitha këto kujtime pejgamberin kursi ka harruar. Kursi ka harruar. Prandaj edhe ka vdekur Khadija radhiyallahu ta'alaha e pejgamberin kujtimet me të kanë bërë gjalla edhe në Medinë. Edhe pas shumë viteve. Edhe gjithashtu shum nga dietarët dhe historianët që flasin për biografin e pejgamberit sa më thon përmendin si si si, si rast se kur pejgamberi sallallahu alajhi si wasallam ka hyrë në Mekë si çlirëmtari i Mekës pas të çka vizitë çabën dhe ka arritur idhujt vizita e dytë ka qenë vizita te gvari ati radhiyallahu taala anhu se ka rrua a dinëçi atë në Medinë kur ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot të kur ka Shpërnda mësh kurbanit Kërka shpërnda mësh sadaka Gjithmon edhe dhe Të afërmëve Dësa shoqeve të khadizit I ka që uafën Me shenë kujtimi për khadizhin Rëgjallahu ta'ala anët Ja ka respektu shoqet Ja ka respektu të afërmet Kërës ka harru Do thot Ato kohra që i ka kalu bashme Bashme kërë uafën Dhe nëse shikon Raportën në e pegamërse me khadizhin Që nga Filimi Martins dhe në fund E shë se realisht ka qendra porti veçantë posaçëm i, po i njëjte bashkëtorë me vetë ideale se mbi çot boza de bashkëtorë ndërton një natyrë nuk mund të thot askush se kanë qenë mbi boza e fsharo katën ka qenë mbi boza të e, e e e knacive trupore absolutisht ngase hatija ka qenë shumë më vjet rhatan këso thoj ati që ka qenë dyra e martuara para se të martohej pega më në social zonë apo Përkëshdosh po Pegamentës me pas lidhje e psharake me ndonjë grua, kish të mëzijt diçkan tjetër. Qase ka qenë i bukur shumë, e thënë Pegamenta ka qenë shumë i bukur. Për skaçi nga fisi më i përzindur kurishve. Etjera, prandaj kanë filluar një lidhje të sinqertë. E kanë pasur një lidhje mbi një bazë, mbi një dashuri tjetër. Ju ata asaj që, çfarë të ke që është fjal goja thon, dashuri, dashuria fjalëve, dashuria për rollave apo dashuria e estolive, e e bukuria dhe stili kur ato prendojn shkon dashuria këtu me radh joftë ka qen dashnia e sinqert ashtu e kuptimeve e vizionit e jetës andaj nëse dashuria bëhet ndërtohet mbi këto baza është e qenushme, është e sinqert qase këtu duk prendojn kur këtu vlera nuk prendojn të gjitha ato mund të mund të morin fund aty andaj lidhja aty në mesvjetit jeta boshotore mirëkuptimi loleteti i, i katigjis por edhe Besniknija pejgamberit, sose, që ti mbedet lojal kësa i gruja dhe pas lekes, janë shambullë më dërte që nuk është, nuk është mirë këto udhëzime dhe këto mësime me ilën anash, por me imarë me imkodhun jetën e përdeshme, mbi këto baza me nëndërtu edhe jetën përshore, por edhe mi qasin me diken, shokun me shak, me qfar baza përndërtan. Se kur që si ka thonë Fudhal ibn Jadir Rahimullah, në kërtë shëshni e mirë aje ja që, dhe të tëtë, kien kanë një për arsye të tjera. Kjo sosh është një mirë ata. Apo. Nëse nuk ndërtohet mbi bazat e mirë kuptimit, por duhet më arsytohu. Nuk kërrose sporta mundësia, den ke shtuar ja, duhet më ajtet të, të quret, da dashja me me timun po smuajtë onaton se kom universitu me bukto, çka po shtosh këtu. Nëse ska mirëkuptim fy, nuk ka punë, i, i ka punë. Në fund çka sigjiliteti ka që ka? Apo. Varësia ka që ka. E kërkim noi për Një duz të ështuar të ersëtimeve E kjo bjenë se ka një lej hamendja Po, ka një lej lëkundi në besëshmëri Për ndaj kanëve të ështuar me, me argumentat E sa so ma sinqert so t'jem Sa ma, so ma dëvërtet t'jem Aq ma e sinqert është e dashëria Aq ma e fort është edhe lidhja mesnish E kështu e kështë e pegamberësëm Dozat lidhjen me khadijin Unë lëdhë khadijja rëdja lao ana Me dëvërtet Nga se nuk ishte lëdhë parë atë që farëbënd të Khadija radiallahu talana nuk patër mundësi dirin këtë nivell 8 grame vë pasaj pasaj në situata këtë tjera shumë atleta me dine ishte situatët më atryshë po kështë sprova por ishte përkëmërso më shtu të hec ishte të ashtë veni ti, nuk ishte më meke dhe angajimet e përkëmërso më kështë rinë fështin me e bartë 8 grame tjera ndërsa Khadija e vetmuar Nisë të 5 vetë këjtu me të pegamës Apo një qërek shekulli Nisë të 5 vetë e kështë e këtë grua në vetëme Së kështë e asë gru tjetër asë asë jë Kështë e vetë nisë të 5 vitë atë Nisë të 5 vite këtë grua E më bështeste pare zirë Në gjithë të hapë Hapë pas hapë i ka Pegamërin sallallahu aleyhiho sallam Përnda e dhe Me të vërtetë të ndëmëzër Kër ka vdek Ose pare se me vdek Khadija radiallahu ta'ala nëha Ka orë Gjibrilli Për me ja Sjedh si shpadhen përgamberit Ajë ka qenë në shpinë e khadijis Radiallahu ta'ala nëha Dhe nuk ka hi Gjibrilli Por a, I ka thënë përgamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Se Allahu gjallewala Po i dërgën përshëndetje Sallam Khadijis Askuj si ka ndodhë kjafton Përgamberit jetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Maksimumi që ka ndodhur është Ajshës Rojallana i ka dërguar selam Jibril apo. Kur ka qenë tejon te Kaja i ka thon Jibrili, "Përshëndetje prime Ajshën, doso Hadijën ka hadithën, për këtë që vërtetojnë se asaj i kaur salami pej Allahu xhallahu le wala. Ne krahti salami i kaur edhe çka? Përgjimin, i ka thon, "Allahu xhallahu le i ka, ka dërguar selam Khadijës edhe për gëzoje me një pallat në xhenet." ku nuk ka lodhja, nuk ka mërzi. E ka përzu, kjo lodhje që po lodhje me pejgamberin të, të sënëm, kjo angazhim, kjo angarkis, ka mund të shpëllysë së shpejti me, me gjennetat. Përnda edhe historianet, kër flasin për moment e fundit e Khadijsë r.a. thonë se ka qenë me kokë në prahën e pejgamberin sëllëllahu alaihu sëllëm dhe disa përshmëja detalët të momentive të fundit ku a ja, pas të duke pas kokën prahën e ka k Diri sa, dhe edhe so do thotë syr të saj ka qenë te krye ka syte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kur e ka pa pejgamberin si pamje të fundit të fytyrës së saj ka qenë buçish dhe ka dalë shpirti i saj festnik do stë sikur se ka disa festjetore do duke i thon se apo do thotë po shkoj nga ky vend ku të kam ndaj gati vazhdimisht dhe nga ky vend ku kam pregatitur për të vazhdimisht po shkoj me një vend ku atje do të jetë vend takimi jonë për harmonisë inshallah tan andaj Por këtarsia ka qenë grua më e veçantë, ka qenë grua më e madhe që pejgamberi sa më se ka rrua asnjëherë. Te padyshim se meriton biografia e saj, meriton sakrifica e saj, meriton gjithçka që ka bën, mbetet shembull dhe model për gratë tona, për vajzat tona, për motrat tona, po da për nënë, për burra, për gjithë se çka i bën dashuria e vërtet, çka i bën lënditet, çka i bën respekti, çka i bën beshshmëria, e shumë tëa që Hadija ParaZer asë njerë pa po uhamen, kur pa ullkund, për 25 vite, kur nuk lëvizin nga këto pozionë për balë të për pegamberit sallallahu alai sallam. Vëllallu dhe nëndëror, me nejtë njëri dikujt, kaq gacim, 25 ora shftina, dit, në shërtin, 25 ditë në shëtë shumujt, me nejtë gati kështë pegamberit, përgën, kur pa ja kontestu, kur pa ullkund? Ndhe në mu 25 vite, kur asë një fjall, që ka kërë ka shku për e njështë medina, Ka ndullë me, me dikon për grove ka pas Se ka në manë ka qenë e për Apo, edhe pse Jëtë gjëtsia e jetës bashkëtojnë Me grot tira ka qenë, sa so vjetë Maksimut ka qenë 18 vjetë Kër ka shku me dinë, pas taj është martu Me grot tira dërë Sa so, ka qenë mekës ka pas po, Ka pas ma të të disë, mirë Pa përdojnë ka qenë një shkullë Maksimut ka qenë 18 vjetë, 11 vjetë vjet. Dhe prapë se prapë Përmene na për nga njëre se pegamëse ka me kapos me kat ose dihet ajo kur pegamëse një mundi i ka i ka i ka bojkotu grosiish ai siç një masë edukative ndatynë këtu më rad kë nuk e humb vlenë këtu një gratë absolutisht ato janë ndërmjetë mësëntore por xhatija ka qenë e veçantë atë. A dhe nuk ka të smëtim askundis te persyta kor as një fjalë as një fërkim absolutisht. Ja nuk këto kështu lehtë olhapo. Duke pas parasysh do thotë misioneve tiro. Sprova që ka qenë me të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë me një përkase e e e, e për shembull apo një një përkase e madhe që e ka e ka parë zot xhelalual atë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj të ndrozo për kësi njerëz të ndajë se si pejgamberi me të vërtet sikur se thon disa dietar Allahu krijon groh posaçme për, për ta. Do të thotë Hadija radhiyallahu ta'ala kaqen e krijuar special për pejgamberin për sallallahu alajhi wasallam. Ska qen e rastitur gruaja e tij. Ska qen njoftim i rastishëm e ajo. Nuk ka qen e rastësishme që ka qen e martuar përpara atë. Ska qen e rastësishme që ka qen grua e e e, e tregtista, po. Gjithta këto për vojat të mëdha që ka fituar, pastaj i kanë shërbyer që me i një nat gatën e burrë sefarë ka qen pejgamberi për sallallahu alajhi wasallam. Ne ka qen e mençur, ka qen e pjekur. Dhe ka çje ne grua që më të vërtet sikur se thash, ne duhet vazhdimisht të themi një shembull që e kemi obligim të marrim hise ti për ngjojmë bla diçka kësaj nënë që na e ka përgjëzë Zoti takimin nën dunja po edhe në edhe në ahirat. Andaj vdekja e saj thash ka qenë stroh për pejgamberin sallallahu alaihi dhe ka qenë një plagë që nuk e shërua derisa ka vdekur pejgamberi sallallahu ka qenë një mangësi që si është plotsua më asnjëherë. Mirë po, edhe në këtë ka pasë usi Nga se mbetët lidhe me Allah në gjellewala Sikorsi i ka thonë Gjibrili, pejgamberit Aleyhi sratu sallam Apo, i ka thonë Jeta sa të duash, ki me vdek Sa të du shumë Pas mi vetë Allah me të dhonë, fund që a kumë ndonë, ki me vdek Ka përfullim ke Apo, e i ka thonë Ishtë ma shi'te, fa inneke me jitun Ishtë jetë sa të duash, ti ki me vdek Ahbib men shi'te, fa inneke me fariku Duja që sa të duash duja, ki mundop për ti, sa të duash duhet di kan, ki mundop për ti edhe. Prandaj mirë që njëri më u lidh me Allahun xhallahu ala, sot që ka lidhje mjekë. Sot që ka përkohë nga dikush lidhje dhe përkohë më afër me çn Allahun xhallahu xelaluhu. Apo çë edhe në rast të humbjes së një antori kaq të afërt, sikur se u pegamson, mos mëso ulkundiofton. Po më vazhdu më tutje. Po dhimbje ka, po zbrasi ka, por pegam vet nuk u zbraps. Vazhdo më tutje edhe më fuqishëm. Duke dhe shumë rxsosa vetëm pa Allahu nuk mundemi, na vetëm për krahasinë e tina duhet, andaj çdo për krahas tjetër, sado që ki afër, sado që ki lidhet fort, ai do të shkon, do të vdes, ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka vazhduar me po të pasti. Prandaj vazdojmë atutje. Kemi humbje, po prapë vazdojmë atutje. Apo na shkojnë të dashurit, po prapë vazdojmë atutje. Na shkojnë për krahas, vazdojmë atutje. Në mbështetje të Zotit xhallahu ala. A ne kështu besimtari e edukon vjetën e tij? Nuk lidhet më as kët lidhje të pa shkputur që pastaj t'ia u bosulën njët orientimin, njët më kur i vdes aj apo sikur se konjë në dhunë. I vdes dikush apo s'unë merr veten mua. Subhanallahu, qorientohet, qorientim ka të ardhme, problem me orientu, pastaj ka dal on është vërtet padyshim, është humbi mirë po, mbetet jeta me vazhduar përpara, mbetet misioni me vazhduar përpara, mbetet adhirim e logjë në ona, mbet lidhje me të, e kështu është me radhën. Andaj gjitha këto mësime dhe të gjitha çfarë thashëm janë ato që duhet me pas parasysh në këtë rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e humbi Khadijën radhiyallahu ta'ala anha, por kjo është gruja e humbja e përkohshme, pasi padyshum se ajo është gruaja e tij në në xhenat. Allahu xhalleu vallahu mosuocë me vërtet kemi jetë bashkëtorë të lumtur, të duar, dashuri të ndërtuar mbi baza të shëndosha te kuptimeve të kuptim vërteta të feston, jo ato të rre falso që njerëzit ndyshojnë dit për ditë mbi baza të hipokrizis, edhe mbi baza të lakmisë, edhe mbi baza të çështjeve të tjera materiale të kësaj bote që janë të paçundshme të përkohshme, por mbi baza të çundshme që vazhdojnë edhe në edhe në ahirat, do të na mundson që të kemi edhe mëqësi dhe shoku të atill që me të vërtetë na lidh sinqeriteti, dashuria e vërtetë, në përkrahje e pa rezervë në projekte dhe misionit që janë për hirë të Allah gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe hirë të vazhdimit të misionit të aso që e të shëguan nga Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Me ka qëpër e dhe fund, zotë i urua dhe shkërën left, dhe të kim nashën, sallallahu aleyhi wasallam, dhe të simën këtjera.